Та найбільше вона мені завдавала моральних прикрощів. Я вважав себе неповноцінною людиною. Одноокий та ще й гайлун. Влітку ми гасали понад річкою голі, трусиків тоді ще по селах не знали, отож я не міг сховати свого каліцтва. Але тепер після операції я хотів, щоб усі мої кривдники бачили. Я нічим від них не відрізняюся. Про мою одноокість ніхто не згадував, бо вона в мене зовсім непомітна. Купався я цілими днями саме там, де колись добрячі воли крутили вавилонське колесо, що посилало воду на заплавні городи. Тепер тут стояв нафтовий двигун. Він гучно пахкав і з націленої в небо труби викидав правильні, доволі живучі кільця синього диму. Кільця летіли над вербами і розпадалися в їхньому листі. Місце тут було найглибше. Рідко хто з нас діставав дна. Саме тут, над глибиною, плавав великий плід що залізними ланцюгами був прикутий до перекинутих через річку Рейюк. На ньому жінки мили городину. А коли їх не було, замість й буряків на плоту проти сонця розкошували ми, голі водолази. Ми справді були водолази. Нашою улюбленою розвагою було глибоководне пірнання. Хто досягав дна, мусив засвідчити це зачерпнутим на дні мулом. Отож, раніше з води з'являлася урочисто піднята рука з чорним булом, а тоді вже виринало щасливе обличчя переможця. Тут же, в лугах, я інколи зустрічався з нашим вороним, граком. Серці робилося тужно і радісно. Нарвавши жмуток трави, я поволі наближався до нього. Кінь також рушав мені на зустріч. Як це мене тішило! Так ж не забув наш умовний знак – Проскакавши через село до мосту, де річка була ширшою, але втрачала глибину, я посилав грака на середину ріки і починав його щедро обливати водою. У його великих очах помічав задоволення і вдячність. З Петром Литвином ми опинилися в одному класі. До школи теж доводилося ходити однією дорогою і в той самий час. Отож, якось воно мимоволі сталося так, що старовинний заповідь око за око – Відмер сам собою. Ми затоваришували. Петро з Федором Бортботом, що був уже другокласником, також ходили до нашої водолазної команди. Добре зголоднівши, втрьох бігли до моєї матері в їдальню, що була неподалік. Мати насипала нам по мисці галушок з м'ясом, у нас, як кажуть, аж за вухами лящало. Не забували ми й про в сад. Його ніхто не стеріг. Отож він опинився в нашому повному розпорядженні. Особливо нам подобалися сливи-угорки. Ми наривали їх повні пазухи. сорочки робилися сині так само, як і наші писки. Читач певно догадується, що в мене лишалася добра пам'ять про перше кологосне літо. Про розкуркулених поволі почали забувати. Якось по обіді Петро і Федір покликали мене в кущі. Петро з полотняної торбини дістав велику пляшку портвейну і три гранчака. А потім, виявилось, він прихопив їх у їдальні. Наповнивши склянки, Петро по-дорослому проголосив «Ну, щоб до мене журились». Хлопці випили, а я вагався. Петро, витерши долонею рота, почав гузувати «Дівчачий прихвостень, пий. Петро, звісно, натякав на мою дружбу з Полею. Вона лише на цю осінь піде в школу. Поміж мною і Полею пролягла відчутна межа. Так потім і не поновлювалася наша дружба. Я випив. Літ у моїй голові перетворився на карусель. Тим часом Петро дістав із кишені великий срібний годинник, почав клацати кришкою. Завтра повеземо в Луганськ і зробленою статечністю заговорив він Здамов торг син, добре підлатаємось, правда, Федоре? Федір ні в чому не перечив Петрові Фахт. Петро ще раз налив попів склянки. Тепер я випив без під'южувань. Трохи перечекавши, він почав мене умовляти. Приставай до нас, Микола. Ми юрівських не чіпаємо. Це ми до рудничих у гості ходимо. Знаємо, коли прийти. Дідька лисього спіймають. Фі. Він уже скапустився. Слабак. Мені й справді зробилося зле. Почало нудити і вивертати нутрощі. Я весь обкалявся блювотиною. Те, що казав Петро, до мене дійшло набагато пізніше, а в цю мить, здавалося, напівсном. Невдовзі я зовсім утратив свідомість, отямився вже ввечері.